«Це я знаю», – перебив Шелепін. «Завдання ти виконав відмінно, за що отримав подяку та цінний подарунок». «А який саме подарунок?» «Фотоапарат, контакс», – товаришо генерал-полковник. «Дозвольте продовжити доповідь». Шелепін випив коньяку і кивнув. «У січні 1959 року я одержав завдання». Прибути до міста Мюнхен, дізнатися про місце проживання керівника Оун Степана Бандери, який переховувався під ім'ям Степана Попеля, і ознайомитися з його способом життя. А хіба Бандера живе не так, як усі? примружився Шелепін і підморгнув шульзі. Той слухняно всміхнувся, показуючи, що дотип оцінив ну тепер вже ніяк не живе. Дозвольте продовжити доповідь, товаришу генерал-полковник», запитав знову Сташинський. «Я прибув до Мюнхена під ім'ям Ганса Будайта і в деякий час розшукав адресу Бандери». «Та ми ж тобі її підказали, маріонетка нещасна», з прикрістю подумав Шульга. «Довго стежив за ним». Проводжав з будинку на вулиці Крайтмара, сім, на роботу вулицею Цепелінштрассе. Знав в обличчя всіх охоронців і співпрацівників, водія машини «Опель Капітан. «Ага, і їх усіх тобі описали в Карлсхорсті». 15 жовтня прийшов на вулицю Крайтмара, маючи при собі спеціальну зброю, загорнуту в газету. А ключем, який підібрав заздалегідь, та вручили ще на базі. Відімкнув двері брами, піднявся сходами і став чекати. Коли до брами увійшов Бандера, пішов йому назустріч, тримаючи зброю в правій руці. Щойно порівнявся з ним. Вистрелив в обличчя з обох стволів. Добре, що спромігся влучити з півметрової відстані. А відтак вийшов і попрямував вулицею. У Говгордені кинув зброю з моста в струмок. І о 14-й годині виїхав до Франкфурта на Майні. Переночував у готелі Вісбаден і вранці прилетів у Берлін. І по всьому? Захоплено вигукнув Шелепін. І, звертаючись до шульги, повчально сказав Бачиш, підполковнику, як молодь працює. Та не закопиліти губу. Знаю, без тебе і твоїх людей нічого б не було, але зауваж виконав доручення чітко. Давайте но ну, за нашу російську чіткість. Ад'ютан знову налив, і вони випили. «Добре хоч розумієте, товаришу, так званий генерал-полковник, скільки вони перебрали кандидатур? Потрібний був обов'язково українець і неодмінно з Галичини, а усі, кого пропонували, були ще тупішими, ніж Сташинський». Шульга раптом почув, що Шелепін про щось сперечається зі Сташинським. «Ні, ти скажи мені, Богдане Миколайовичу, горлав залізний шурик уже не дуже тверезим голосом. «Якого дітька тобі раптом припекло одружуватися?» «Закохався, товаришу генерал-полковник?» – збентежено відбивався новоспечений герой. «А ти що, сучий, сину, росіянку не міг покохати? Сам ти хто?» Росіянин, невпевнено сказав Сташинський. Нахріна ж тобі німкеня. Так вона ж наша німкеня, товаришу генерал полковник, ЗНДР. Німці вони і є німці, відрізав Шелепін. і звернувся до Шульги. Негайно берися до розробки нареченої. Привези в Москву, запропонуй співробітництво, візьми підписку. Боже, яка безграмотність! Хіба можна таке казати при Сташинському? От що значить, чекістами прийшли керувати дилетанти.